Князеві брови важко поповзли на лоба. Варяги, знову чужоземні находники, мовлять, побрали всі волості і погости, провадив далі воєвода, відсапавшись. І посадник Ольги з ним, з Рюриком їхнім. Ольг? розліпив у статур, а той Рюрик таки доп'явся влади. Нібито бояри його покликали, тепер вони заодно. Ох, скрипнув крутими щелепами князь, він добре знав новгородську вольницю. «Скільки не чіпляй котлу златні наушниці, дно його не позбудеться чорноти». «А де ж всі новгородці?» «На узвозі. Воєвода їхній тяжко зранений забрали на Оболонську Слободу». «Чому туди? Чому не в Боярський дім?» «Воєвода цей, певне, простолюдин». Ольма ховав очі під густими щиточками вій. «Ох, непевні часи нині, непевні». «А скільки ж їх?» – поцікавився князь. І тільки зараз Ольма подумав, що велика кількість новгородських ворохобників небезпечна для Києва. Примружив одне око, потім друге підрахував. Близько двадцяти лодій пристало у кожній по тридцять-сорок чоловік. І пробурмотів – ти ще, може, й буде. Князь схопився, стривожився. Новгород зворохобився поряд землі Смоленських і Полицьких кривичів. Варяги, певно, простягнуть руки й туди, але може й застрянуть в одному Новгороді. Та як би там не було, а виходило, що Києву треба готувати добру рать. «Ходімо боржі й до них», – широко ступив до виходу. Ось і новгородська дружина. Сидять прибульці просто на землі, перевтомлені, змарнілі. Забачили здаля князя й Ольму, повставали, але якось не квапом. Та й не всі. Декотрі так і лишились сидіти долі. Не звикли віддавати належний пошанівок князеві, сказано, вольниця владарює в їхніх землі, а в душах свавілля. Чи не переймуться й кияни тої зневагою до свого владці? Біда, коли просто людин стане себе ставити на один рівень із волостелем, Адже як не буде пошани до керманича, то не буде й ладу в землі. А без того, яка ж міцність, який ладу державі. Князь прийшов послухати ваше слово, новгородці. Воєвода Ольма підняв над Туром Бунчук. Перед вами князь Тур. За спиною князя й Ольми тихо постали гриді. То були княжі-мечники, які вміли нечутно і незримо ходити за князем. Та коли треба, вони є. Ось вони, один в один, усі чотири сотні. Ольма уже спокійно дивився на озброєний новгородський люд. «Хто говоритиме з князем?» «Нехай буду я», – ступив до них ближче Сивоусий муж і назвав себе «братило». «Чого сюди прийшли?» «Шукаємо твого захисту, княже, побили нас кляті варяги, багато людей погинуло, поможи». Князь прискіпливо оглядав обшарпане юрмище, а новгородці полювали за кожним порухом його мислі, що відсвічувалась в його очах. «Не на часі. Степ Хозарський неспокійно живе з нами. Набігають сюди то орди печенігів, то булгар. Маємо застоять своє ниве селище. – Княже, окрім тебе, нікому допомогти, – наполягав братило, – а ми тобі подсобимо своїми мечами супроти орди. Підемо в степ». «Да буде!» – погодився Тур. А Ольма нагадав. «Мають скласти присягу на вірність нашому й землі!» Братило обвів насторожених своїх батьківщан, сказав. «Ми присягали мечами Велесу, Богу нашому!» «Але ж просите помочі у Полянського Перуна, маєте присягнути йому на мечах!» – домагався Ольма. Новгородці розгублено чекали рішення братила – «Ідеться ж про святотатство? Чи не розгнівається на них за таке їхній старий і добрий господин Велес? І чи прийме чужий для них Перун їхню присягу?» Напружена тиша знерухомила всіх. Присяга Перунові має упокорити буйність і свавілля прибульців, має з'єднати їх з полянами в один рід і накласти на них полянські покони, а це вже відмова від свого роду його богів і поконів. Тесля братило раптом упав на коліна. «Княже, не суди жорстоко, залиш нам нашого Бога. Будемо печених горубців брати із твоїх рук, одну воду пити від твоїх чилядників, Тобі вірою і правдою служити, і честю, і перуну поклянемось у вірності святій. Але в наших душах наш Бог, залиш його нам». «Я не Волф, по мені, аби вірність і честь. Присягаємо». Братило зняв свій меч з опоясся і ударив ним по своїй руці. На рукаві його полотняної сорочки з'явилися червоні цятки. «Присягаємо!» – пролунало тисячоголосо. Новгородці підняли вгору меч. Ідіть тепер до Святої Гори. Волг славу та нехай залишить вам вашого Бога. Але пам'ятайте, за зраду клятви на вірність – смерть. Ідіть!» Гриді князя обступили новгородців і рушили з ними до Перунового требища. Тур довго дивився у слід нестримному людському потоку, що просувався до пологого боричевого узвозу. Затим сказав Ольмі, «Нехай перечасують спокійно, он там, за глибочицею, подалі від Града, хай рублять собі доми, і своє капище велесу можуть поставити». «Да буде», – погодився воєвода Вольма. Київ спокійніше, коли та вольниця Новгородська осяде подалі від міста. І все ж у душі боярина ворухнулась тривога, гірке перечуття, що ці пришедьки несуть з собою якийсь неспокій, навіть біду. Бестрокрилою чайкою ударилася об княжу гору нова звістка. Біля причалу на почайні знову полощиться сторонські вітрила, прибули варяги. Час від часу варязькі ватаги проходили через Київ, то йшли в греки, то повертались із греків. Кияни тоді стривожно кидались до своїх дворів, треба було все ховати. Та й синів десь не пускати з домівок, щоб варяги не зваблювали їх веселими оповідками до гультяйства. Тим більше зараз не можна, аби Київ віддав отим «гуляй світам» своїх дужих молодців, Києву треба їх тримати для своїх дружин. «Он звідусюди пруть на нього вороги, хто ж буде захищати полянську землю?» Тисяцький Ольма знову хапався тремтячими руками, заопоявся з мечем, брав із собою мечників і мчав до почайни. Подоляни уже запрудили весь берег, сам по собі на привозі утворився торг. Прибульці, високі, плечисті, з виголеними потилицями трясли своїми рудими чубами. Витягали із лодій хутра, меди, Віск, сувої полотна, гукали до киян глухими сиплими голосами. Все їхнє життя минає в походах, роками розтинають свої тіла на веслах, говорити не звикли. «Віск, хутра, меди, кому, кому? Бочку меду за бочку брашна, давай!» «Ну і гості ж», – гомоніли кияни, – «але бонь дорогою обібрали не одне селище». «Куди ж прямуєте, добрі люди? Куди путь держите?» – доскіпувались інші. До цареграда! статечно підкручує вуса товстими кіхтястями пальцями з рудими кущиками волосся на них, призимкуватий кремезняк. На його плечах хутряний окрилий соболів, під ним коротка туніка кота, стан перетягнутий широким шкіряним паском, ногавки на литках переплетені тонкими ремінцями, високі м'які черевики на розрізах попереду скріплені срібними застібками. З усього видати ватаг. «А чого вам до царграда?» – не відстає доскіпливий. «Там будемо служити цареві. А хіба у вас немає свого царя?» Той мружить свої зеленкувато-руді очі, під важким навислим чолом надуває губи, гнівиться. «Це ти, витязь буй!» – ратом спиняється перед ним Вадим, що разом із мистевоєм давно вештається серед цих заброд. «Ой, як же постарів витязь буй!» Руда завжди кошлата борідка заснувалась севизною. Кучма рудова на стовбурченого чуба нагадує стару перем'яту куделю і широкий лоб його покраєний зморшками. Буй зійняв свої волохаті брови. Вадим гусляр, аж ось кудись біг від нього. далеко легко забрався, не дістати було його із Новгорода. Витязь уже забув про свій намір порахуватися з гуслярем за вісну. Та то дрібниця. Сьогодні одна жона, завтра друга. Відтоді, як його варяги потікали із Новгорода від рохобної черні, вони багато морів і рік перегребли, багато добр своїми руками перемацали, але щастя так і не впіймали. Може, це добрий знак зустріч із новгородським солодкозвучним муслярем. Буй широко розставив свої узлуваті ручища для обіймів. Розглядав Вадима, немов свою здобич. Не той нині гусляр, не той. Нема того синьоокого тендітного співуна, що зачаровував своїми піснями всетворящого бога війни і перемог одина. Перед ним стояв досить таки кремезний муж, бувалий вой, твердий серцем і вірний душею. Ось рубець на щуці, свідчення тому. Буй таки зрагів цій зустрічі. Доля тепер часто зраджувала його і його воїв. Не віддав старий витязь, що вічні блукання, вічна неприкаяність не привчили його до тиші й до праці, серед яких тільки й можна відшукати людське щастя. Він же ганявся за долею по світах, виривав багатство у тих, хто його мав, наївно гадаючи, що у той спосіб здобуде собі щастя, легко вирвавши із чужих рук і з чужої ложниці, з чужого рота. Та що більше гасав за тим добром і хапав чужого, тим все далі опинявся від нього». Сяйнуло було щастя у Новгороді, але не надовго. Певно, розгнівився на нього один, за Вадима. Тепер ось стояв перед ним цей Вадим Гусляр. Не роб його, рівня. Добрий це знак, добрий. Певно, Бог один і знову прихилить добує своє серце. Ван, сонгаре, друг співець, як я радий тобі. Від хвилювання буй став плутати Слов'янські і свейські слова Пощо він від мене втік? А я, я, моя лодія Чекає на тебе, ходімо з нами» Вадим засміявся Цей витязь певно забув Що знівечив йому життя Що увірвався на його землю Чорним смерчем Забув і завісну, ба Але Вадим нічого не забув Ні добра, ні зла «Я тут на своїй землі, добрий є й те, буй А ти все як перелітний птах «Хлютфогель», – буй трясе Вадима за плечі. «Дивись, не забуго вірки їхні, а вже ж вони як перелітні птахи», – кивав борідкою. «Так-так. Весну зустрічаємо під полуночним сонцем, осінь у полуденних землях, а зараз йдемо на Царгород. Ходи з нами, підемо служити Царгородському імператору, мовляв, новий цар сів там на троні, нових крігари набирає, золотом платить воям. О!» Бой підняв угору казівний палець і присмокнув язиком. Золото, золото, усім потрібно золото, багатство, усі женуться за ним, найбільше ж ті, що мають його, а помирають все одно, як жебраки, нижчі душею, нещасні від заздрощів, що не загребли в домовину усіх на світі багатств. Пощо мені золото, маю його вдосталь, відказав Вадим. «Як то?» – дивується Буй і оглядає свого колишнього бранця з недовірою. Стара полотняна сорочка, такі ж ногавки, звичайні постоли, які усіх простолюдинів, що товчуться навколо них. Ге, жартівник цей Вадим. Де ж видано, щоб людина при золоті отак бідно вдягалася? Навіть хутра немає ні на плечах, ні на голові. Де ж воно, твоє золото? А ось дечки, довкола. Золоте сонце, золоте небо засмеявся Вадим.